God morgon allihopa och välkomna tillbaka till morgongänget. Jag ska bara innan jag säger någonting annat säga att jag vet att vi är lite sena med det här programmet. Vi har haft lite problem här i huset med internet. och sådana tekniska saker som jag inte förstår mig på så att eh, ni får morgonhäget lite senare men jag hoppas att det är lugnt ändå och att eh, ni vill titta ändå på programmet eh, Jag sitter med Dick Eriksson Monica Brotsinska och jag heter Denise Westerberg och det är som sagt onsdag om jag inte sa det och vi ska prata lite om eh, våldsvågen eller vad man kallar det och svenska barnsoldater eh, vi ska prata om elskatten och och EU och migration. Men jag tänker att vi börjar med det här med barnsoldater eh, som mm. det kallas. Och det, det är väl det det är. Med den här våldsvågen som vi har sett på senaste dagarna sedan julhelgen. Så är eh, hälften av de gripna aviser, ja, hälften av de gripna är under 18 mm. Och det har varit 15- och 14-åringar. Och... Precis, mm. och de som springer runt med enskilda ja, vapen och sångar ju även under 10. En... Ja, mm. och man har ju sett polisen har ju sett i sitt spaningsarbete att det är men 13-åringar som, som volontärt, volontärt, ja. mm. volontärt ställer mm. Mm. upp för att mörda folk. Mm. Mm. Att de säger så här: jag vill klippa den personen, mm. eller hur de nu pratar. Mm. Mm. Ehm, 13-åringar, mm. det är... Mm. Mm. Ja, vad är det som har hänt alltså när jag, jag tänker tillbaka då, när, man var, när jag själv var tretton då var det ju att man du plekte fortfarande, spelade fotboll på mm. fritiden gick i skolan, kanske lite bus mm. någon kanske har någon gång snott en godisbit från yka. och nu, mm. nu vad, det just det, snatteria nu? Precis, mm. det var kanske det som var just. ungdomsbrottslighet men mm. nu för tiden, ja. vad, vad är det nu man skjuter, man mördar människor ja, det är jag, jag var rätt liksom, lite stökig och så när jag var ung tonåring men det var ju typ att man gick och liksom busplinga på mm. folk, dörrar eller typ så här, kanske råkar kasta något ägg någon gång. Liksom. Men jag sprang ju inte runt med handgranater. Mm. Palla äpplen gjorde ah, det. Jag sprang precis. in i trädgårdar och tog några äpplen. Mm. Mm. Mm. Mm. Jo, nej, men det är, jag tolkar det som att det är det att vuxenvärlden inte finns. För det är ju, det är ju den andra generationens invandrare mm. framförallt som är överrepresenterade. De som kommer till Sverige, de har väl någonstans en tacksamhet över att de har fått ett nytt land. Så att mm. säga. Men de som, andra generationen, de som föds och växer upp här i Sverige med föräldrar som fullständigt saknar förankring. Mm. Det är ju det. Sverige klarar inte av integration. Det finns inte någon integration i Sverige. Det har aldrig funnits. fungerar inte. Och Ju fler det visar all vetenskap, ju större grupp det som kommer då från en annan kultur, ju större den gruppen är i antal personer, ju svårare det är det att integrera. Mm. Och därför har det Kapsejsatt under de senaste 30 åren. Eftersom, fram till 70-talet brukar historiker säga: Vi har alltid haft invandring. Ja, mm. men det har varit några enstaka procent av den totala befolkningen som har varit utlandsfödda. Mm. Nu är det över 20 procent. Mm. Det klarar inte Sverige av. Och, eh, det beror på att den här äldre generationen som kommer hit- de har ingen förankring i Sverige. De vet ingenting, och kan inte språket. De vet, och, och, och, och, I och med att de kommer hit när de är vuxna- liksom det, det är väldigt svårt att sätta sig mm. in. En del klarar ju av det. Mm. Men det är ju olika för olika människor. De flesta klarar inte av det. Och så växer då barnen upp. Och vi har en skola där det inte finns någon disciplin. Lärarna har ingen makt. De får inte säga till eleverna. Det finns ingen, ingen som instruerar, eller ett gammalt ord, uppfostrar mm -hmm. mm. de här barnen i, de, de kanske får en hård uppfostran det finns en diskussion om det i hemmet, att mm. när man kommer från Mell mellanösternkultur kultur och sådär så, så, så hävdar ju en del debattörer att det, där är ju barnaga vanligt fortfarande, liksom, ja, att de mm. får en smäll om de säger något dumt och då lär de sig att det är så man blir tillrättavisad och så mm. kommer man till det mm. svenska daghem och, och skolorna, där det är, oh lilla vän Alltså, det är en enorm återigen, kulturkrock mm. som de här barnen utsätts för. Och resultatet tror jag är det här. För att det finns ingen vuxenvärld som de kan se till eller efterlikna, utan då blir det de som är några år äldre. Och det, det funkar inte så. Det måste finnas en vuxenvärld som. Guider och trättavisar unga människor hur mm. man ska leva. Annars går det inte. Sen är ju också ja, men, det här daltandet, gullandet på skolan också ett problem. För mm. Sen säger vi att... Ja, men... Vissa kanske får lite hårdare uppfostran hemma, mm. lite mer disciplin. Men kommer till skolan känner att här kan jag härja, här ja. kan jag hålla på. Och lärarna får inte göra nej. någonting. De kan bara säga: nej, men så här får man inte mm. göra. Men då kom, det kommer inte funka. Äh. Det, det, det finns inga konsekvenser. Mm. Så, men det blir väldigt mm. kontraster då, med en väldigt strikt eh, miljö i, i bostaden och så total. Eh, Frihet eh, i skolan. Ja. ja, och det får ju förödande konsekvenser. Alltså dels det här med att 50% är i de här våldsvågen är under 18 och att många av de brott som sker. Men vi har ju också sett nu han som står åtalad för att för, ja, han är inte dömdes åtalat misstänkt för mordet på... Delta-gym, där mm. ordningsvakten Fredrik Andersson sköts ihjäl. Just det, han grep in, han grep in och skulle in. stoppa ja. mordet. Ja. ja, han skulle stoppa ett mord och blev ihjälskjuten. Den som är stora åtalad för det, han är ju 16 år gammal mm. och han har ju sedan tidigare varit misstänkt för att ha använt ett handgranat och, mm. och något mer grovt mm. våldsbrott. Mm. Ja. –Och han är bara 16. –Och Det åtta... kan man också ja, tillägga. Mm. Det, är, det är ju samma sak med eh, Andreas Danman, den här mm. polisen som sköts eh, ihjäl i biskopsgården. Han blev elskjuten av också en eh, ung person som var dömd för mordförsök. Hade huggit kniven i ryggen på någon på en spårvang mm. i Göteborg. Mm. Inte långt innan, men var utsläppt igen. Va? Ja. Mm. Jo, men det ser man ju också att, dels att folk blir utsläppta för att, mm. alltså, unga personer får ju. Nej, de får inga straff. De får straff. Eh, nu har man ju liksom sänkt straff, den har tagit bort lite av straffrabatten. Och man, mm. det är ju, man har ju 15 år, men de, de får ju inga straff. De hamnar Nej. på sådana här ungdoms-LVU. Eh, ja. Och så. Och där hävdar man ju nu att eh, gängen är ju där och rekryterar. Ja. Så mm. att nu rekryterar man på, eh, alltså, CIS eh, eh, sån här, som ska vara, alltså. Hem där man ska få plie på eh, de som har problem. Mm. Mm. De är nu en rekryteringsbas för gängen. Och det där är ju också: det, det är en liten sidspår. Vi ska inte prata så mycket om det idag för det blir en lång diskussion. Men det där är där jag är så arg också för att de här sisshemmen mm. hamnar ju eh, kriminella på och de här LVU och sist, de hamnar kriminella på och som du säger så går gängen dit och rekryterar de här men vilka som också är på de här Just hemmen it. är ju barn med psykisk ohälsa mm. och yeah. barn med drogproblematik alltså ja. de som har blivit beroende av droger eller som har psykisk ohälsa som kanske skär sig själva ja. eller mm. som är oerhört sårbara ja. och så har de här är oerhört aggressiva ja. mm. är samt, i, i samma lokaler och så mm. sätter man dem ja. i samma lokaler ja. mm. alltså man sätter de här som mår psykiskt mm. dåligt kanske har självmordstankar mm. och försökt ta livet av sig tillsammans med gängkriminella ah, ah. Mm. som säger så om oh, du kan få lite gratis frågor om det här. Alltså, det, det, det är också helt, helt, helt sjukt. Mm. Um, och jag förstår att det kanske hade fungerat i ett gammalt Sverige om man satte liksom någon som mådde dåligt tillsammans med någon bråkstake som brukade snatta. Liksom. Mm. Men nu är det kallblodiga mördare ah, visst, visst, tillsammans med uh, uh, Därför är det inte heller vuxenvärlden. Då, utan det är då, eh, jämnåriga eller, eller några år äldre som mm. hela tiden dominerar eh, de som är några år yngre. Och Då får vi det här eh, samhället. Va? Det, det, mm. det är inte konstigt alls att det, att det blir så här. När, jag menar att vuxenvärlden har kapitulerat. Mm. Mm. Man, man tar inte ansvar för det man har eh, orsakat. Och Det kommer att bli sju tyvärr om inte någonting händer. För att de som är unga nu, deras föräldrar kom ju då eh, på 90-talet. Mm. Då var det ungefär 45 000 uppehållstillstånd per år. Ja. 2010 så var det över 100 000. Mm. Så att det, det är alltså nu mm. dubbelt så många eh, först, det, vad heter det, nytillkomna som blir mm. föräldrar till Första generationens invandrare de kommande mm. årtiondena. Ja, och de här är ju också för barn, liksom. Ja, just det. Så och... Att det, det, det. Och det säger ju de som jobbar med hederskultur, till exempel: då, är alltså med, med. Ja, ni vet vad. Mm. De, de hävdar ju också det att, att de. Eh, har en prognos om att det kommer bli mycket värre för att det fyrs på hela tiden. Ja. Mm. Så att, Även om man skulle rädda några och få några att förstå att man inte kan hålla på och, och, och där framförallt kvinnor då, med, med, med, eller flickor med, mm. med olika regler, så, så menar man i och med att det fyrs på hela tiden och det mm. kommer hela tiden nya så, så, så är det väldigt svårt att få bukt med det. Mm. Ja, och det blir också det här att som vi har pratat om tidigare, att fängelse fängelserna och anstalterna och häkterna allt är fullt. Mm. Alltså, de de är ju, säger att de är överblastade nu och att folk behöver dela rum. Men jag tycker väl gott att de kan dela rum. Det är. Ja, det är där har ja. vi något systemfel för att eh, i eh, Storbritannien, i Österrike det är ju eh, demokratiska västerländska länder mm. där kostar en fängelseplats en tredjedel mm. av vad kriminalvården får per intagen i Sverige. Så det är, här, här finns något systemfel förmodligen för att sorsarna vill ha saft och bulle även för de sitter inne, så att Något mm. no, no systemfel är det när det kostar tre gånger mer i Sverige än mm. i, i europeiska länder att hålla en någon inlåst ett dygn. Ja, ja, men fängelse, alltså fängelsen är ju lite som lyxhotell. Det finns, nu blir det lite rolig jämförelse, men det finns en kille på TikTok som gör videos. Ja, nu ska vi gissa om det här är en eh, hyresrätt, eh, billig hyresrätt i London eller om det här är ett rum på svensk fängelse. Ja, ja, ja. <laughs> och de fräscha var ju oftast fängelseplatser. Ja, de ofräscha var på lägenheter ja. för, för att hyra. Men ja, så, det, så det är, man begår ett brott, man får lågt straff, och sen bor man själv, själv mm. på ett rum. Och man har tv, tillgång till PlayStation om mm. man vill. Gud, vilka. Gud vad jag hems såg... och delar rum med någon, men Gud, vad hemskt. Ja, nej, för jag såg ett, ett reportage. Det var väl antagligen SVT som gjorde det. Jag tänkte inte svära på det, men jag tror ja, att femmet vad det jag är inte förvånad om det är det. Som gjorde ett reportage. så nu har de ju byggt ett, en ny, ett nytt fängelse, en ny anstalt. Där, och de, det var liksom lite deppig stämning att ja, det här är ju dubbelrum. <skrattals> uh, och det var ett stort rum Man kom in och det var liksom en stor säng Och det var skrivbord ah, Och sen alla har ju, brukar ju ha ett eget badrum Och, och de har det här Men man har inte fått plats att ha en dörr till badrummet Utan det är bara en avskiljelsevägg Mellan sovrumsdelen Och badrummet Och man är så här Mm. Okej, okay. på fängelsen utomlands så har de liksom en liten toalett ja, och sen är det två tvåvåningsängar ja, bredvid varandra. Mm. Mm. <laughs> och här så bara så här, ja, nej, de Helst. har en vägg, de har ingen dörr och de får sova två, och två. Mm. Alltså, vi, det blir ju. Och istället för att trycka ihop fler så låter man ju folk gå fria. Ja. Mm. Det har vi ju sett med Solnars mm. kyrkogården, tokirnatten mm. där. Han var ju dömd för mm. mordbrand, mm. men fängelset var fullt. Så han fick vara ute i friheten ja. medan han väntade på att få en Precis. Där sa ju i Åkesson i, i valrörelsen att man borde inte kalla det kriminalvården. Utan, mm. utan vad var det han sa? Det var straffverket, ja. Va? ja. Och, och Det ligger någonting i det. Or orden har också betydelse mm. i vissa sammanhang. Och, och, och här är det då eh, eh, att... att eh det här satt och bullerpolitiken att det är vård, man ska mm, vårda mm. ta hand om de här stackarna som har mördat och våldtagit, det är så synd om dem mm. det, det, det är liksom fortfarande det som är den svenska eh, politiska mentaliteten och det där måste brytas va? Nu, mm. nu ska tre gånger så många in tycker jag, mm. för samma budget för kriminalvården, mm. det, det ska vara deras uppgift fixa det, naturligtvis måste man ha säkerhet så att inte det blir mm. rymningar det, det, mm. där får man inte pruta men som sagt, i standard och, och utrymmen och, och sånt så måste Måste man eh, titta på hur England och Österrike och Frankrike var också låg också mm. där hur de eh, gör med sina fängelser och, och kan hålla kostnaderna nere. Ja, och hela bara liksom standarden. Jag mm. menar på svenska fängelser nu så har man, eh, de får laga egen mat vissa dagar i veckan och då får de själva bestämma vad de ska, vad de vill ha så då skriver de en inköpslista. Så får de ha liksom grillkväll- eller mm. eller De just, uh, har haft lite kontakt- med folk som jobbar på fängelsen- när de gjorde liksom via etmesiska vårrullar. Alltså såhär, de har liksom dyrare <skratt> matvaror- hemma än fritids. vad jag köper Det är en Många av de här är ju faktiskt- dömda till skadestånd- då när de har misshandlat- mm. och, och, och rånat och, och härjat. Va? Mm. Jag tycker de ska sätta sig- i straffarbete. De ska jobba av- mm. Eh, mm. och, och, och göra gör så att- Ja, vad nu kriminalvårdsverket ska heta i framtiden: mm. att de får in pengar så att de kan betala ut skadestånd till de personer mm. som, som har blivit utsatta ja. för de här våldsverkarna. Ju. Ja. Det är bra, för man jobbar ju nu i fängelsen vissa i alla fall. Ja, vissa har man det. Mm. Men det är typ 10 mm. kronor per timme och då är det högsta lönen, då är det arbetet med högsta lönen och så mm. är det något arbete de städar eller någonting. Och så får de pengarna själva för att kunna handla i kiosken eller ringa. Ja, just det. Jag vet ja. inte hur fördelningen är mellan mm. vad de får ut för sin mm. egen konsumtion men de ska ju framförallt jobba för att jobba av skadestånd. Ja, om, mm. de är, om de är i domstol har dömts att betala skadestånd, då ska de betala det. Mm. Ja. Alltså det, det, det det, det är otroligt slappt mm. Mm. Man, man gör det på papper ja. men sen eh, uppfylls inte det, det var ju vem var det var det uppdrag granskning gjorde väl det för, för en tid sedan att, att eh, folk som har blivit utsatta då eh, mm. de får inte ut sina skadestånd. Nej ja. för i Sverige så måste man kräva ut skadestånd själv. Mm. Det är också, tycker mm. jag också helt sjukt. Just det precis. Just det Nej, men det var han som fick 840 000 ja, ja. Det, som hade kidnappat och grovt våldtagit eh, kvinnor, Flera kvinnor, ja. kvinnor eh, också grupp ibland. Eh, ja. Och så fick han ett straff som var några månader för långt enligt mm. reglerna, och då fick han 840 000 av justitiekanslern. Och då var den här personen ju ut, hade utsatt andra för, för mm. våld mm. som hade rätt till skadestånd. Men de fick inte ut det av de här 840 nej, 000. Nej, för man får inte använda skadeståndspengar till skadestånd. Och det, det, det är liksom. Alltså det är... det, det, det allt, mm. Hela svenska juridiska systemet Tycks riggat för att gynna Kriminalitet och kriminella Ja, ja. nu är det i alla fall positivt Vi ska hoppa vidare till nästa ämne. Ja. Men som sista grej, det är i alla fall en, om man ska ta något positivt I allt det här så är det ju att skatteverket Och polisen i alla fall börjar samarbeta lite Så om man blir gripen och har ja men, typ sådana här skulder men har inga pengar på kontot men samtidigt har en Rolex för... Mm. Kronofogden är inblandad. Ja, där. kronofogden menar mm. jag, inte skattverket. Kron... Har en Rolex för 500 000 parmen om vad det kostar, då tar mm. de ju den. Ja. Så det är i alla fall mm. Ja, det är ett mycket bra hela. steg i, i rätt riktning. För det, det tar ner prestisen på den mm. här. Att det helt plötsligt kom... Om tioåringar ser upp till en som kör Porsche och har eh, fina klockor och så och så helt mm. plötsligt så kommer han gående från tunnelbanan. Mm. Det är ett strängare straff än vad mm. Och många andra kan utdela. Mm, ja, det tror jag verkligen. Om vi går vidare lite på pengaspåret med ekonomi och sådär. Det är ju många som har tufft. Eh, det var många som har en ohållbar eh, ekonomi hemma med eh, elräkningarna. Mm. Att de fortsätter vara höga och de. Det, de sänks liksom inte eh, elräkningarna och eh, många andra länder omkring oss har ju sänkt eh, elskatten, jag tror Danmark sänkte det med 99% eller något sånt där med. 99% eller något jättehögt Danmark eh, uh -huh. regeringen vill inte sänka elskatten eh, L och SD eh, vill eh, sänka den men regeringen Ja de vägrar eh, sicken mm. här. Ja de ja, för regeringen har ju de har ju diskuterat under förhandlingarna om sänkning eh, om sänkning av elskatten det har ju i alla fall dagens industri industrifortskel om mm. Men regeringen var oroliga att det skulle spe på inflationen att inflationen skulle bli högre. Men Erik Glans som är ekonom på konjunktursinstitutet eh, han han är ansvarig för vi ska se där eh, vad är han ansvar? Ja men ekonomi och eh, allt det här eh, kring mm. inflationen det han är liksom kunningen om inflation. Eh, han sa att det skulle sänka inflationen om man sänkte på elpriserna, vilket är ändå logiskt för att eller om man sänker elskatten, då skulle inflationen sänkas, vilket är ganska logiskt för om man tänker att sänker man elskatten, det blir billigare med el, blir det billigare med el, då blir billigare att tillverka, producera, transportera och då, därmed kan priserna på till exempel varor sänkas och inflationen blir lägre. Mm. Mm. Jo, jo det stämmer det, det, det jag tror att regeringen har hakat upp sig på det är ju att den brittiska regeringen följer på mm. att man äh, föreslog en budget med, med skattesänkningar och det skapade då sån oro på äh, de ekonomiska marknaderna mm. att regeringen tvingades avgå och, äh, äh, äh, Liz Truss het, hon, hon fick ju också avgå som partiledare för konservativa partiet äh, och jag, jag tror att det, det där Mm. har skapat oro i Moderaterna att, att eh, om, man, om, om man gör det på fel sätt så, mm. så, så, så, eh, så skapar man oro på marknaden och svenska kronan är ju väldigt lågt värderad mm. just nu men, men, men jag håller med dig att, det, att sänka priserna Borde ju minska inflationen, mm. även om det då innebär att folk har mer pengar. i provboken, för det är så mm. de tänker, som menar att ja. det höjer inflationen. Mm. Om, om hushållen får mer pengar, då köper de mer och då kan. Mm. priserna eh, stegras. Så det där är ju mm. vilken vågskål som väger tyngst. Det mm. tror jag alla är väldigt osäkra på nu. som den här inflationen... Det som driver inflationen är ju mycket pandemin och att allting blir stökigt och hamnar på fel mm. ställe. Så att man, det är en väldigt konstig typ av inflation vi har just nu. Och det är väl därför man är osäker på hur den, hur den eh, tar sig ut. Men... men eh, Mm. Jag skulle ju hålla på den där linjen. Att, att sänka skatten på el skulle underlätta för hushållen ja, mm. i det här läget. Ja, och företagen. Det är ju företag som går på knäna. För att ja. De, ja, men vi säger konditorier, baggerier, mm. allt det här. Mm. Det, det, ja, det, de går ju på knäna. Ibland måste Vixa kanske mm. prioritera. Ska betala mm. hyran eller elräkningen. Mm, jo, men det är flera företag som har behövt stänga ner mm. och sparka jättemycket av sina mm. anställda. Vi rapporterade om något företag. och Det var ju ett år sedan som fick sparka jättemånga anställda, mm. mer än hälften tror jag och det har varit ja, bagerier som du sa som har behövt stänga ner och eh, folk som har behövt verkligen begränsa sin verksamhet mm. eh, och det påverkar mm. ju ekonomin, i alltså mm. det påverkar den svenska ekonomin såklart när mm. näringslivet eh, drabbas av det mm. eh, men också så är det viktigt att se till att privatpersoner har Precis. fått att betala. För jag har ju läst mycket men på nätet hur mm. folk skriver. Ja, det, men Det är så pass illa att jag vet inte vad jag ska prioritera den här månaden att Nej. betala. Ska jag köpa mat? Ja, men Det måste man göra. Man kan inte gå runt hungrig. Mm. Eh, eller ska jag betala elräkningen eller hyran? Mm. Folk måste prioritera vad de ska betala. Ja, men nästa månad får jag betala hyran för annars kommer jag bli utkastad. Så det, mm. det är ju jättesvårt läge. Precis. Jo, nej, det är det och det, det har ju vissa varnat för under lång tid att den här väldigt låga räntan som vi har haft nu mm. under ja, det var 20 år mm. eh, jag, jag kommer ihåg att jag betalade 13,5 procents ränta på mitt första bolån mm. så att jag vet vad höga räntor innebär eh, men, men yngre förstår jag kommit in i, i, i vuxenlivet när räntan har varit i princip noll och det har mm. varit gratis, nästan gratis att låna ja. och så nu plötsligt slår det till va? Det, det, det, det skapar en, en, en eh, situation som gör att många hamnar där även om... Mm. Eh, ja, man, man kan ju tänka efter lite för och inte ha för allt för höga fasta kostnader. Mm. Ja, men, men, men i och med att allting har kastats omkring så snabbt mm. så, så är, är det inte alls svårt att förstå varför många har hamnat i en svår situation. Och då borde ju politiken eh, hjälpa till där det går. Mm. Ja, det tycker man verkligen. det får se om regeringen viker sig för LSD viker sig för... Eh... För, för, för, vi, vi får se om regeringen viker sig för L och SD. Jaha, det var så du menar. Ja, det är de partierna som har drivit ja, skatt. Ja, precis. Det är lite konstigt det här. Men ja, ja, vi får hoppas att, att de... Eller vi får se om de sänker L-skatten. Jag tänker att vi hoppar ut ur, ur Sverige, i Europa... Med migration och så. Eh, för det har ju rapporterats om länge med Grekland att de har klagats för det. att de gör pushbacks mot mm. eh, flyktingar och migranter vid de här yttre gränserna eh, för att. Eh, Ja, de, migranterna, det ska ju hållas gränserna ska ju hållas tidigare, men sen så skickas de ändå och åker vidare mot Grekland och då så trycker Grekland bort dem för att ja, de vill inte ta emot dem mm. eh, och nu har ju EUs migrationskommissionär Ilva Johansson eh, hon tycker att det här är mycket allvarligt och att det måste få ett slut och man kommer att ställa krav och att det ska rutiner och sanktioner och man ska följa regelverket och mm. alltihopa Ja, nej, jag tycker det är, är, är märkligt för att eh, i, i december här, så, så meddelade EU att man betalar ut eh, vad, vad blir det 30? miljarder kronor till Turkiet. En del av de, ja vad blir det, 32 miljarder kronor som man lovade Turkiet i juni 2021 mm. för att hålla gränsen. för Migrationskrisen 2015 berodde inte på krig. Kriget i Syrien hade varit i flera år. Mm. Utan det var att Erdogan öppnade gränserna och, och mm. lät folk Ta sig in i Grekland, framförallt, och upp ut efter Östeuropa, östeuropeiska mm. länder. Där. och Då betalar man alltså, man skulle kunna kalla det muta, men alltså 30-35 mm. miljarder från EU till Erdogan för att han ska hålla sin gräns stängd. Mm. Eh, det klagar man. och, och De och de fortsätter uppenbarligen till, ja. till, till honom. Mm. Men Ilva Johansson är klagad då på Grekland. Ja, som som liksom gör jobbet åt dem. Ja. De skulle ja. hålla gränsen. De, mm. ja, flyktingar kommer ändå in. Mm. Men då är det Grekland som bara, nej ja. men stopp. Precis. Mm. Gå tillbaka. Ja, det, ja. Det, det, det, det är sorgligt liksom att man... Eh, och Det är ju det att, det att är också den här asylrätten i EU från andra världskriget. Alltså den är ju tänkt för en helt annan situation. Ja. Det är ju inte meningen att hela världen ska kunna söka mm. sig till Europa. Och så, och så sitter Ylva Johansson, socio- och tidigare vänsterpartist i Bryssel- och säger att Grekland ska ta emot alla och, och mm. göra då asylsökningsprocessen- med var och en av dem. Ja. Alltså... Det, det är så fullständigt orealistiskt. Mm. Ja, så återigen så är det ju ett system om man kan kalla det som är helt utdaterat ja, ja. och som bara inte uppdateras mm. mm. Och de här politikerna vill att man bara ska fortsätta efter det här totalt ohållbara mm. Mm. systemet. Som och det har ju blivit, blivit väldigt missbrukat också. Och det, det har ju till och med en del vänsterjournalister i USA påpekat att, att i och med att man har varit väldigt generös mm. från EU och, och inte minst Sveriges sida tagit emot folk som inte är förföljda, som inte mm. är, har någon vad säger, livsfara riktad mot sig utan är mera ekonomiska migranter, vilket är naturligt att man Mm. söker sig ett, ett bättre liv och synligt om mm. man i Mellanöstern och Afrika får höra att det är där uppe i Sverige det är bara att man sätter man sin fot där så blir man försörjd hela mm. sitt liv och, mm. av de svenska snälla skattebetalarna ja, då är Det är klart att då blir det ju ett tryck av det skälet mm. och det är absolut inte asylsystemet till för men i och med att det har gått det fungerade så under många år när inte partier som Sverigedemokraterna fanns i de här parlamenten utan alla mm. var oh det, vi, vi ska ta hand om dem då har man ju skapat det här trycket. Mm. och det, det, det är liksom omöjligt att säga att det ska hanteras- enligt inte några 45 års regler. Sen tycker jag så här också att ja, men kommer man med en sån båt- inte att man har köpt en biljett- men bara försöker ta sig in med våld till ett land. Mm. Jag tycker att man gör det. Jag har inte jättebra koll på de här lagarna- men jag tycker att det är någon slags illegalt sätt- att ta sig in i landet. Då tycker jag att landet ska ha rättigheter att kunna- ja, men, säga stopp. Ni får inte komma in. men Sen kan man tycka ju att det kan vara lite omänskligt att göra pushbacks. Det kanske finns bättre lösningar på det utan att behöva ta emot. men, ja, men Då det... får man väl ta emot dem och sätta dem i försvar och få tillbaka dem. Ja, det det för Precis. Ja. Alltså, flera grekiska öar har ju blivit belamrade med sådana här mm. äh, läger. Äh, och, och, och, men strömmen fortsätter mm, ju. Ja. Så att det, det, det är väldigt svårt att å, å, å, återigen, volymer, mm. volymer, volymer. Det är så oerhört många människor mm de växte upp i diktaturer och eh, fail states som det heter mm. på engelska. Alltså, det, det finns ingen ordning i Somalia till exempel. Det Nej. finns ingen som helst ordning. Och det, det är klart att man vill eh, till eh, en plats där det fungerar bättre. Va? Mm. Men skjutningarna i Sverige visar ju att om det kommer väldigt många från sådana kulturer då, upp, då blir det ju då blir det ju inte så att de som flyr därifrån flyr till trygghet, utan de tar med sig otryggheten till mm. den nya platsen och så blir det likadant mm. som i Somalia i Europa istället. Mm. Va? Det, alltså det, det, det går inte att flytta människor på det här sättet. nej mm. Men... Äh, äh nu ska jag komma ihåg vad vår migrationsminister heter uh, i Sverige. Så, uh, Malmö Stenegard. Malmö Stenegard. Hon och Henrik Vinge, Sverigedemokraternas gruppledare, hade ju en presskonferens igår om um, informationskamp... Eller de hade ju en pressträff om de första hundra dagarna och så. Men mm. det handlade främst om en informationskampanj ja. som svenska myndigheter nu ska sätta igång. Svenska myndigheter har ju under många år drivit en informationskampanj att uh, Sverige är ett kan man säga. Mm. Uh, och liksom nästan hetsa folk att vilja komma till Sverige för att man får bidrag, har svenska mm. myndigheter gjort. Ja, det är en För det har ju även Försäkringskassan satt affisser i tunnelbanan. Du har försökt ja. bidraget som du kan få. Det är ja. som om det vore... Man uppmuntrar ja, till, till. Men bidrag ska ju vara till när man är i kris ja. sista hand, va? Mm. Ja, det är så knäppt. Ja. Äh, det är inte konstigt att det är som måste gå på bidrag. Liksom. Ja. Men nu ska de söka, gäller göra en annan informationskampanj om att folk inte ska komma till Sverige. om mm. man ska ha kommunicera ut tydligt att kom inte till Sverige för ni kommer inte få någon bidrag ni är inte välkomna hit, ni kommer inte få medborgarskap på uppehållstillstånd och allt sånt så får vi se hur mycket det intervjuade Henrik Winge och Richard Scharman igår en mm. finns att kolla på. och han sa att han tror att det kan ge väldigt stor påverkan för att mm. varför folk söker sig till Sverige är ju för att man får allt på mm. silverfat och får man inte det Mm. Ja men då kanske inte lika många vill komma hit Precis mm. och det är ju väldigt mycket Människosmugglare som tjänar stora pengar på det här Det är ju en anledning att de här volymerna finns ja. Det är ju att, att det är inte så att personer Själva eh, mm. hittar Utan de betalar ju För, för mm. att få hjälp eh, över Till Europa Och eh, då är det väldigt tydligt Att man talar om det Till de här mm. människorna så att de inte betalar Sina sista slantar för att komma in i Europa Och få tillbaka de slantarna genom bidrag då, mm. att, utan att man förstår det att det är ingen idé det är ju det mm. man ska säga ja. det är en sorts konsumentupplysning så, äh, även om journalisterna var inte så glada, Nej, i, inte glada. i regeringskansliet där, liksom, hur ska det ske? <laughs> det var mycket så här. men det är ju helt riktigt att det, och det är det som är politiskt ledarskap tycker jag att det är att regeringen talar om vad som gäller mm. och att, att här finns inte nu längre än någon plats i Sverige. Vi har fullt upp och Marmorstein hon vill ju inte Marmergard hon ville inte säga det Jimmie Åkesson och, och, och Sverigedemokraterna säger att Sverige är fullt. Mm, men hon sa ju det att vi har tagit emot så många att integrationen inte fungerar. Mm, så mm. det var lite äh, lite... Jag tycker det är accepterat sätt att säga det på. Ja, ändå, just det. Precis. Mm. Nej, men det är, så länge innehållet är rätt så, så, så, så är det ju ja. bra. Jag, jag tycker det var en bra presskonferens där att man mm. Säga att nu ser verkligheten ut så här i Sverige, då måste vi agera. Och vi kan det lättaste sättet att, att få det här strömmarna att stanna, det är ju att informera dem som. Är på, väg. är på väg, eller ja, planerar ja. att vara på väg, ja. och då tycker jag att det är ändå, för vissa kanske kan ändå bli upprörda på en sån kampanj, mm. men det är väl bättre att informera i förväg, än att man skulle göra det vid gränsen och bara stopp nu har du tagit dig genom hela Europa mm. riskerat ditt liv, och mm. åk tillbaka mm. Mm. det är mycket bättre att göra ja. tidigare, Men ja, det blir spännande att se hur de här hur det minnar ut sig. Nu har vi pratat ja. äh, längre än vad vi brukar på vårdgänget. Äh, men äh, ja, pushbacks från Grekland kritiseras av äh, migrationskommissionären äh, Ylva Johansson. Regeringen vägrar sänka helskatten trots att L och SD vill sänka den. Och äh, barnsoldater i Sverige, 50% av de som grips under den här... Ja, gängkriget som har pågått sen, eller som man har sett mest tydligt nu sen julhelgen är under 18. Det är de nyheterna vi har den här onsdagen. Som sagt, förlåt att vi är lite sena. Vi har haft lite tekniska problem med internet och sådär, men hoppas att ni har tyckt om morgonenget ändå. Vi önskar er en fortsatt trevlig dag. Tack för att ni har tittat. Hej då!